Jó reggelt kívánok! Ma 2018, szeptember 25-e kedvan és négy percsel múlott reggel 7 óra ez a Kejfejancsi minden. Amit aznapról tudni kell vagy érdemes, a Hallgatók is Fiala János műsor önök az én hallgatóim, én pedig Fiala János vagyok. Hát ilyen koratéli időjárás van reggel, nálam fenn a hegyen 5 fok volt, ami azt jelenti, hogy hajnalban lehetett három is. Most már 5 fok van, itt a sikságon itt 7 fok van. Káprázóan kék ég, gondolom azért ennek a 7 foknak meg lesz a duplája, aztán előbb-utóbb péntekre meg lesz a triplája, de ez az 5 fok azért, ez, ez 5 fok. 061489999, 0636771161 az elérhetőségem. Amikor 2018. április 8-án megvoltak a választások, akkor még nem gondoltam azt, hogy 9-én, amikor megkapcsolom a rádiókat és a televíziókat, akkor gyakorlatilag azt érzékelem, hogy... Ha bár a Fidesz kétharmados győzelmet aratott, az erre való reagálás az, mintha semmi nem változott volna, készülünk a választásokra, amelyek egyébként illetve a választásra, amely egy nappal volt korábban, két nappal volt korábban, egy héttel volt korábban, két héttel volt korábban, így aztán, amikor levezetésképpen május elején avval szembesültem, hogy én ebben nem akarok részt venni, akkor még nem tudtam, hogy ez a három hónap, amit ki fogok hagyni, az olyan következményekkel jár, mint amilyen következményekkel járt. Soha, soha büdös életben nem ültem én le erre a székre és ennek a széknek az elődeire úgy, hogy ne tudtam volna konkrétan, hogy mit akarok. Függetlenül attól, hogy én azt ki tudtam-e fejezni, vagy sem. Függetlenül attól, hogy egyébként azt a hatást kiváltottam-e önökből, amit szerettem volna, vagy sem. Soha. Amikor annak idején Vitrai Tamás egy baromi nagy interjút adott nekem, ami műsor 17 éven aluliaknak nem fölöttesek igen korlátozott mértékben ajánlott, akkor nem gondoltam volna azt, hogy nagyjából egy hét múlva Szenes Andreának fog nyilatkozni, és arra gondoltam, hogy ha valaki olyan mély interjút készít valakivel, mint én csináltam Vitrai Tamással, akkor vajon mi az a késztetés, ami egy héttel később valakit arra vesz rá, hogy ismét olyan mértékben nyilvánuljon meg, amihez minimum arra van szükség, hogy ez alatt az egy hét alatt olyan mennyiségű dolog történjen vele, amiért az ember nyilvánvalóan egy újabb lehetőséggel él. Minimálisan sem szakmai féltékenység foglalkoztatott Szenes Andréával. Az a kenyai futó, akinek a vezetékneve K betűvel kezdődik, és aki most világrekordot futott, miközben azt hiszem, hogy hivatalos világrekord nincs a maratonfutóknál, akkor olvastam, hogy ez a kenyai futó egy évben három, négy vagy talán öt versenyt vállal. Most Magyarországon a közélet az úgy alakult, hogy minden nap maraton van, és nagyjából ennek a következményével nézünk szembe. Az értelmiség olyan mértékben van leharcolva, amilyen mértékben valaki csak le, le lehet harcolva, akit egyébként arra késztet a környezete, azt próbálják belőle kiváltani, hogy minden nap induljon el egy maratonén, ami fizikailag is, lelkileg is képtelenség és megvalósíthatatlan. Néhány betű, néhány hat... Hogy ez egyébként egy hatalomgyakorlási módszere vagy sem, hogy a hatalom arra akarja rávenni az országba levőket, hogy ezt megtegyék, nem tudom. Én csak azt látom, hogy mindenki ennek megfelelően készül, Lazít, cipőt vesz, Neki fut és hát nyilván valóan kudarcot kell, hogy vajon, mert hogyha ez a kenyai futó ötöt vállal egy évben, akkor mi magyarok, ha bár különbek vagyunk mindenkinél, azért 365 maratonra képtelen vagyunk. Magyarorszá, Magyarorszá, Magyarorszá, Magyarorszá, Magyarorszá. Én abban a három hónapban, amíg nem dolgoztam, nem futottam maratont Ami ennél meglepőbb volt, késztetésem sem volt rá. Magyarország, Magyarország, amikor szeptember 10-én ráültem ismét erre a székre, Magyarország, Magyarország, nagyjából sejtettem, hogy ismét maratont kell futnom, nagyjából minden nap a műsorommal. Magyarország, Magyarország, és most, amikor szeptember 25-e van, tehát két hét telt el, csömöröm van két hét alatt lett csövöröm. Ennek a csövörnek én megpróbálok ellenállni, lehet, hogy ezt a csövört megpróbálom megszüntetni, a kettő nem ugyanaz, de maga a tény, Attól még tény marad. Ez nem ugyanaz a csömör, mint amit április 9-én éreztem, vagy 10-én, ez egy másfajta csömör. Valami azzal való szembenézés, hogy akkor ezt az elkövetkezendő pár napot, hetet, hónapot, esetleg évet, ami bárra még itt rám, vagy máshol, ezt hogyan csinálja, miközben én egy berepülőpilóta vagyok, és minden a feladatom, tehát ezt rutinból csinálni nem lehet. Erre betelefonált HP, és elmesélte, hogy külföldön horgászott nem budapesti barátaival, és hogy ők nem tagjai a nemzeti együttműködés rendszerének. És innentől kezdve ezek a fiatalok, ezek vidéki horgászok néven híresültek el, legalábbis az én szóhasználatomban. Mint hogyha lennének vidéki és fűvárosi horgászok, akik egyébként, ami a horgászatot illeti, abban különösebb különbség nincs közöttük, de egyébként óriási. Mert még a fővárosiak, azok tagjai a Nemzeti Együttműködés rendszerének adnak össze pozitívumával és negatívumával, főleg negatívumával, addig a vidéki horgászok azok mentesek, immunisak, vagy kinőttek belőle, vagy kigyógyultak belőle. Később már tegnap éreztem, hogy ez nem így van, csak lehetséges, hogy a vidéki horgászok visszautasítják az arra való felkérés, hogy minden nap fussanak egy maratont. Tennap ültem a kincstárban, aztán föl is álltam, mert 24 embert kellett volna megvárnom, és két hölgy beszélgetett, együttes életkoruk nagyjából 125 év lehetett. A beszélgetés nagyjából itt zajlott. Az egyik azt mondta a másiknak, hogy azért van itt kevés ügyintéző, mert az állami szférában leépítés van. Mire a másik hölgy kezében egy magyar időkkel azt mondta, hogy Magyarországon nincs munkanélküliség. Erre az első hölgy ingatta a fejét, de nem mondott semmit se, eltelt egy vagy két perc, és azt kérdezte a másiktól, infláció sincs? Hogy aztán folytatódottak -e közöttük a beszélgetés, nem tudom, mert én felálltam és eljöttem, de ők ketten nem úgy tűntek, mintha vidéki horgászok lettek volna. A hatalom valamit elért, vagy nem a hatalom, hanem mi saját magunk soha nem volt annyira érzelmi a politizálás, mint ma Magyarországon. Soha nem volt, és ez persze a tévedés kockázatával mondom, soha nem törődtek az emberek olyan keveset a tényekkel, mint ma, és hogy ehhez... Konjunktúra és tendencia szintjén hozzájárult a fake news, amit korábban lehet, hogy ismertünk, de nem használtunk. Azt szerintem csak egy korábbi folyamatot gyorsított fel, idegen szóval accelerált. Ebben az érzelemdús világban jelenteni az árbóckos árból, kurva nehéz. Ma két hosszabb jelentésre készülök. Fél nyolctól Elsimó Lászlóval beszélgetek, aki visszakapta régi idejét, és keddenként fél nyolctól ő lesz. Nyolc óra után pedig német Szilárd, a német Sándor fiával beszélgetek. Nagyjából fél kilenc után lesz ennek vége. Utána ismét önök jönnek, ha élni akarnak a lehetőséggel. Egy, hon, egy tegnapi hosszabb együttlét után Nemes Gábort rávettem arra, hogy ismét a kelyfejancsi részévé váljon, legalább a az uniós választásokig, ez május végét jelenti, hogy fél fél kilenctől fog jelenteni, új székhelye Barcelona lesz előtte Madrid. Egy szívességet is szeretnék önöktől kérni, valaki arra kért engem, lényegtelen, hogy kicsoda, hogy hol lehet elérni a Kejfejancsi archívumát, mert onnan adatokat akar kinyerni, nem ellenséges szándékból teszem azt hozzá, Évekkel ezelőtti műsorokra is szüksége van, és folyamatában szeretné látni. Én tudom, hogy vannak emberek, akik rögzítik és archiválják így a műsoromat, ha tetszik műsorunkat, arra kérem őket, vagy bárki másnak kérdnek az elérhetőségéről tud, hogy a gmail.com. e-mail címre legyen szíves, küldje el ennek az archívumnak az elérhetőségét, hogy aztán át tudjam adni ezt ennek az elérhetősnek az elérhetőségét annak, aki tegnap erre kért. Még egyszer tehát egy archívum, valaki ráment a Rádió Q archívumára, se tudom, hogy van-e még archívuma, se tudom, hogy van-e a Rádió Q-nak ott nem találtak semmit, vagy nem működött, vagy megfelelő rész húzandó. Tehát aki ennek az archívumnak, vagy más archívumnak az elérhetőségéről engem tudna tájékoztatni, ez legyen szíves, küldjön e-mailt a gmail.com e-mail címre 4180 egy negyed óránk van most arra, hogy bármiről beszélgessünk, amiről akarnak. 06148909999 és 063677116, egy fél nyolckor pedig fogom hívni el Simó Lászlót. Figyelek, ha van mire. Mert a mester A szívány Nekem Jöjjel. erről a zenéről, amit most betettél, Pavlóvi reflexként, legalábbis ha jól emlékszem, az ugrik be, hogy annak idején a Orbán Viktornak a TSZ-en elmondott beszédét vágtat be rendszeresen. Ez archivon kapcsolódott az eszembe. Jól emlékszem erre? Én már nem emlékszem, de attól még lehet, hogy így volt, nem tudom. Tehát néha megszakítottad a zenét, és bejátszottál, a határozott mondatokat, amit az Orbán Bítor képviselt. Lehet, 22. semmi se kizárt. Nem tűnik idegennek, de nem emlékszem Rá lehet, hogy így volt. Hát, hátha valakinek az is esetleg megvan. Lehet. Na, hát, hát, Viszont. Egy ember már küldött egy ilyen archívumot, minél többen elküldenek. Ha, van, ha egy van, akkor persze a illetlenség, hogy nem tudom, de elnézést tekintsék pozitívulnak, hogy saját magam archívumát nem tudom fejből. Beleértve hogy kész csoda, hogy vannak hallgatók, akik ezt folyamatában csinálják. dörö.fialajanoskuka.gmail.com, ha elküldenék nekem ennek az elérhetőségét, megköszönném. Még egyszer mondom, valaki már ezt megtette. Az a kérdés, hogy van-e más is, és akkor ennek az elérhetőségét elküldöm annak, aki érdeklődött tegnap ez iránt. 06148909999, valamint 063671161. Egy rövid szózatot intéztem önökhez 7 óra után, lehet ahhoz is kapcsolódni, lehet máshoz is kapcsolódni, és lehet semmihez se kapcsolódni. Két hosszabb interjúval készültem mára, ez van az étlapom. 01489 0999, valamint 0367. Holnap már hozzáférhetővé vágy köves romú is, ma még ünnefom. A Ki fog derülni, hogy ők kötélennek el, vagy sem, remélem igen. Van egy töli, csak az önyelvén illik ráki, te is jöttél, én is jöttem, néha megrudtam, te sem léptél, hogy ne, mennyi régis, mire ás? egyet, miért jó a dolog, nem? Igen, mi otthon találsz, újabb nabrétajtek, újabb ki, 06 1 4 8 9 0 9 9 9 és 06 36 7 7 1 hihetetlen aktivitással dobtam egyébként bele magamat, szeptember 10-e után ebbe a magyar közéletnek nevezett izébe, amiben rengeteg személyes találkozó is van túlmenően a műsorokon. Ezekről azonban a diszkréciókán nem adhatok tájékoztatást, csak azt akarom elmondani, hogy beszélgetek emberekkel, akik ismeretlen okból hajlandóak beszélgetni velem. Cél a világ jobb megismerhetősége. Esetleg megváltoztatása, de megismerhetősége mindenképpen. 0614890999 valamint 0636771161. Mit befut a száján? Mitől lelkesi lett a legelső Ádám? Csak egy szú, csak egy szól, 2 óra 20 perc perclet közben, a szádból, amely emberbe fújt lelked, vidőt felébreszte az első ember, csak egy szóta. Csak egy szó tany. Most csend van éppen és éjszaka, És árnyék temető, És szárnyát csüggeszte vár uram a levegő. Hát csak egy szó. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy megköszönni a Nemes Gábor visszatérését. Nem tudom, melyik ügyüknek volt ez nehezebb, biztos, hogy mind a kettőjüknek szó uh, kellett lépni. Nagyon érdekes, amit mond, mert uh, a tegnapi találkozást kéne ehhez elmesélni, de arra rövid a, a, a, az a nyolc perc, ami rendelkezésre áll. A azt szoktam mondani, hogy amíg a véletlen egybeesések olyan mértékben stratégiai partnereim, amilyen mértékben tegnap a véletlen egybeesések megtörténtek, azt mondta, hogy addig ne aggódjak. Én örülök. Én örülök Szerintem. az ön örömének. Oké, okay. további szép napot. Önnek szépen. is, viszont... Egészen elképesztő volt. Belétve a reggelt, akkor küldtem egy SMS-t, mert hogy ma megy vissza Nyugat-Európába, már nem Brüsszelbe, vagy talán most még Brüsszelbe, de aztán Spanyolország. Ez egy hosszú bonyolult történet, de ez az ő története, nem adhatom közre, hogy ő elmeséli akarja. Aztán találkoztunk valamikor hét óra környékén, és hát ami onnantól kezdve történt, az, az egy film volt. 7 óra 23 perc van 0614890999 valamint 063677161. Figyelek, a van mire. A levegőből, mit befut a száján, mitől lelkessélet a legelső hádán. Csak egy szó Ma, a 2018. szeptember 25-e ked van. A pontos idő. Imáron 9 perc múlott reggel negyed 8 óra, derült ég 5-8 fok. Védő felébresztett, az első ember. 0 4 Valamint 063677161, fényasztal elsimon László 8 óra után, a hírek után, német S. Szilárd német Sándor fia, az ATV vezérigazgatója lesz, a Jancsi vendége. A népen és éjszaka, és árnyék lemetű, és szárnyat csüggeszt le uram, a levegő. Hát csak egy szót adj Csak egy szót adj Minden nap kísérleti műsor, minden nap Épp utolsó adás egy szót Egyetlen szót adj a holdig. Itt meg nem értek semmit. Két rövidebb telefon még Úgy belefér. Egy időszak, ami dőn, egy nap lapot keverve kártyáztam én. Kárókör, körbubik királynő, öprengve Isten természetén. Az egyik lap a másik fölé, töprengve Isten természetén. Egy időszak, mikor a holdat, mindent felejtve bámultam én. Klári, és Velkei, Margit az egyik lépett a másik elé. Az egyik lány ment a másik mögé. Az egyik lépett a másik... Jööregett! Jöregett, ki jönök! Mert kérdezni, Simonton, miért vette bele a magyar amit mint a bíróságot? túlsó világból üzentek át, Látom, Svédenborg, Pruszt és Krúdi, betűk hemzsegtek, anyák gyanánt. Könyvekből épült kártya vár, hemzsegtek a betűk, hangyák gyanánt. Ideje van már, hogy vízre szálljak, fénylapok úsznak a felszínen. Jobb lenne élni, ám de túl a fák már aranykezükkel intenek nekem. Aranykezükkel intenek nekem, aranykezükkel intenek nekem. Ám, de túl a fák már Arany kezükkel intenek nekem, Arany kezükkel intenek nekem, Arany kezükkel intenek nekem. Kicsőnk. Lehet? Te olyan állapotban vagy, mint amilyenben a hangod van? a reggel van. Jó reggel, kívánok! Viccesz velem! Te ilyenkor már rég a kertek alján szoktál lenni. Mábe is jöttem. Már azt megértem. Hát akkor meg... A hideg, vagy mi van rádió hatása? Az élet. Az élet. Meséljön simán Milyen az élet? Már elftás lettem. Tessék? Már elftás lettem. Nyári színet az a tehát hogy nem beszéltünk honlapot is a a megszorítása társ lett. Én azt gondolom, hogy ennek a mi kettünk relációjában nincs jelentőség. Ha Orbán Viktorral beszélgetnék bizonyos pillanatban, nekis is mondanám, hogy Orbán elvtárs. Ez, ez egész egyszerűen csak egy... Igen, hát és bizonyos elvekben abszolút vagyunk. Szóval, hogy miben áll az élet nehézsége ma konkrétan 2018 szeptember 25-én kedden? Kedveggeli nap indulása. De már történt a... valami? Mindig hát nehéz, hogy egy házasságban sok gyerekkel, sose csendes a uh -huh. mm. Így aztán hánykor mentél ki a kertek aljára? Ó, hát hajnal van, de kb. Egy fél jöttem vissza. És hogy vannak a kertek? Nagyjából fél hatkor időt, neki a napnak. Jó, köszönöm szépen. Éppen uh, kollégáim még rajna írni, minket fognak beszédetelni az utolsó adagot, és utána még veszedik a kodarkát is. Úgyhogy ilyen komoly dolgaink vannak. Ó, én ezt abszolút nem nézem le. Nem minimális. Nem tovább elnézni, mert ez fantasztikus dolog. A szőlőtermesztés és a borközítés az még úgyhogy fontos és szép dolog. Hát először is welcome. Hosszú szünet volt, mi ugyan találkoztunk hosszú szünet után, tehát mi már hamarabb találkoztunk semmit műsorban, de a fél nyolc ismét a misávunkjá vált. És azt kérdezem tőled, hogy az a relatív eh, aktivitás, amit te eh, mutatsz a médiában, az minek köszönhető? A el, de az utóbbi de a kultúrpolitika. A kérdést, a témát azt javarézt én hiszem, nincs nagyon más, aki Fidesz embere ezzel foglalkozzon. Hát De valaki akárban... azt mondta, hogy elsimon ezt vitte. Ezek a dolgok nem így működnek. Na. Hát kintről mindig azt gondolják, hogy valaki megmondja, kimiről így jön cikket, kimiről beszéljen, kimiről nyilatkozzon. Nyilvánvalóan van egyfajta politikai lojalitás, egyfajta elvárásrendszer, mint az ember magában tud, nem azért, mert megmondják neki. Egyszerűen csak tudja az, hogy a közösséghez volt tartozásnak, hol vannak a határai, korlátai, Ugye ez egyébként Előség abszolút nem lenne egy meglepő dolog, ez inkább a mai Magyarországon tűnik meglepőnek, különös tekintettel arra, hogyha én most benned nem a politikus látom, hanem az értelmiségét, amivel persze óvatal kell bánni, hiszen Navracsics Tibor után szabadon ugye az ember megtanulta, hogy a politikus és az értelmiségi lét nem mindig fedik le egymást halmazatilag, de az értelmiségi léthez viszont abszolút hozzátartozik az, hogy az ember aktív. Én szívesen foglalkozom, a, szívesen foglalkozom, vagyok az aktuális problémákkal, kérdésekkel, markásan, próbálom megfoglalmazni a saját véleményemet. És bízom benne, hogy az a vélemény a mi politikai közösségünk többségének a véleményével találkozik. Hát, hogy egy politikusnak mindig feladott az is, hogy tematizáljon, és hogy azt, amit jónak tart, az próbálja általánosan elfogadandó, elfogadható értékeket tenni. Ez inkább strukturális vagy inkább ideológiai? Is is. Melyik az első? Vagy nincs első? Nincs, meg az ideológia szót én eleve nem szeretem. Szívesetben használom az értékrendi kifejezést. Maradjunk akkor az utóbbinál. Inkább értékrendi vagy inkább struktúrális? Mondom, mind a kettő a, a, az érésemről a megszólalásaim, független attól, hogy azt a kérdésekben, nemzetilaptan terv tervezetének a vitájában teszem meg, ezek alapvetően értékrendi megszólalások amelyek remélem, hogy strukturálisan is uh, elérik a hatásukat. Foglalkozunk így. Oké, okay, rendben van. Uh, azon gondolkodom, hogy merre felé haladjak tovább. Uh, nagy érdeklődés van az emberekben az iránt, hogy mit gondol az ország vezetése az országról. Akkor tehát, amikor a miniszterelnök úr korlátozottan áll a sajtó rendelkezésére, uh, és vannak olyan események, ahol a úgy úgynevezett holdudvara jelen van, akkor azon nem lehet csodálkozni. Korábban is volt érdeklődés, most is volt érdeklődés a köcsei találkozó iránt. Nagyon fura volt nézni azt az átévis beszélgetést, amely alapvetően más miatt híresült el, de miközben te eh, elmondtad azt, hogy ez nem egy eh, Uh, nyilvános esemény volt. A beszélgetés egy bizonyos pillanatában, amikor éppen szóhoz jutottál, mégis elkezdtél arról beszélni, hogy ott mi hangzott el, így aztán kétségeink támadtak arról, hogy most arról lehet-e beszélni, vagy sem? Nyilván lehet beszélni, csak bizonyos keretek között. vannak hát, a dolgok, amikor az ember <coughs> teljesen uh, szabadon beszélhet, de vannak a dolgok, ahol egyszer nem az átosztalatát, hogy annak tudatában beszélsz, hogy egy zárkörű meghívásos programon voltál vendég. Tehát ezzel nem érsz vissza. Lásd még né? annak idején a sajtó reggelidet. Hát igen, igen, igen. Ezt te tudod, hogy mit mondasz, mire utaz, meg én is tudom. De, de a hallgatók hát... is tudják, akik még emlékeznek rá, annyira nem fontos, hogy visszautaljak rá, csak arról volt hogy ez egy informális dolog, de nem sikerült ezt aztán valóra váltani. Igen, hát sajnos. Néhányan ezt lazán kezelik nem tud elegánsan kezelik, hát ez van. Amit ott nem tudtál végmondani, de most a végig tudnám mondani, akkor azok, hogyan szólnának azok a mondatok, amelyek kulturális élettel kapcsolatosak és elhangzottak köcsön? És az ugye a köcsöni találkozott számomra azért volt fontos, meg megjuttató, mert csak én akartam enni a televízióban is, azokat, amiket én uh, teljesítmény, tehetség érték kérdésében megfogalmaztam utóbbi időszakban, többek között uh, uh, cikkeimben is uh, azt, uh, az, az, az, azok visszégeződést adta. Tehát amit én leírtam a figyelőben, miért sokan bírátak is, meg csodálkoztak is, ami szerintem teljesen evidens, tehát nem is értem, hogy ugye lehetett bírálni, amit ugye lehet megkérdezni, nevezetesen, hogy a politikai lojalitás, vagy a Fűség, semmilyen módon nem potolhatja a tehetséget. Hát hasonló gondolatokat hallhattunk a miniszternyi kortól is, és ennyi. És azt, amit szintén leírtam, hogy elmúlt nyolc évben ez a kormány nagyon sokat tett az esélyegyenlőségért és a versenyhátrány csökkentésért, olyan intézményeket hozott létre, amelyek nem csak a kultúra egészét, hanem kifejezetten a hozzákötődő polgári értelmiséget is szolgáltak. Tehát, hogy nagyjából ezért jogtalanul a kormányt. Ezt is, ez is visszagözlást kapott. Amiképpen az a gondolatom is, hogy ezek után nincs más, csak belátni ezt a teret. Magyarul teljesíteni kell, alkotni kell. Elnézős, ez a tér, ez jelen pillanatban nincs belakva? Hát, az emberben néha kérdések vetődnek, vagy, hogyha megvan minden, ami, ami szükséges, internumi forrás, díja, köztömbdíja, a többi, akkor? Akkor, hát akkor? Mégis mire hivatkozunk, hogy itt uh, liberális hegemónia van. Hát, de ki hivatkozik tessék. arról, hogy liberális egemónia van? Tessék. Ki hivatkozik arra, hogy liberális hegemónia van? Hát, hát egyes újságíró például. De most te harcot az újságírókkal folytatsz, vagy a helyzet? Isten ments, Isten ments. Én egyáltalán nem vagyok az újságírókkal. Miért folytatni, ha az újságírókkal? Mindenki végzi a maga munkáját. Az újságírók szépén ideje, a cikkeiket, véleményeket megfogalmazták. Ez a dolguk nyilvánvalóan. Ja, de az a kérdés, hogy van liberális hegemónia? A tájékoztatás mellett. Oké, okay, de van liberális dolguk. hegemónia most? Magyarországon? Én szerintem nincsen. Ez az én véleményem. Hát nincs. És egy pártnak a sokszínűsége abban áll, hogy van, aki azt mondja, hogy nincs, és van, aki azt mondja, hogy van? Hát adott esetben igen. <laughs> Úgy látszik. De egyébként az, az, az, és egy között, olyan tájékozatlan a... nyuszika vagyok, aki csak egy körömreszelővel rendelkezik, az milyen alapon dönts el, hogy most éppen kinek van igaza? Ez egy marginális kérdés, mert alapvetően néző vagy, olvasó vagy, befogadó vagy. És alapvetően az a kérdés, hogy, hogy mit jelent számodra a mű, ami létrejön. Hát te valójában, most utána most semmi más nem fog érdekelni, csak a mű. Igen, hát... igen, ebben igazad volna akkor, hogyha közben ez az újságíró társadalom, pontosabban mondva annak egy része, nem lenne ugyanannak az udvarnak a szó jó értelmében, vagy legalábbis nem rossz értelmében a tagja, mint te, hiszen az újságíró társadalomnak egy része ugyanúgy köcsei vendég volt, mint te, és másféleképpen fordította le az ott elhangzottakat, és akkor már bajban vagyok, hiszen én nem voltam ott, tudomásul veszem, hogy arról nem lehet beszélni, de mégis kíváncsi vagyok arra, hogy a kút mélyéről milyen gondolatok jöttek föl, amit minimálisan kétféleképpen magyaráznak, és azok mérsékelten vannak köszönő viszonyban. Hát erre meg azt tudom mondani, szene van látok akinek szene van többet erre nem tudok mondani. Úgyhogy legfeljebb még azt tudom mondani, hogy olyan. Szintén hosszasan téma volt a kultúra, a kultúrapolitika, ami számomra szintén megnyugató volt. Egy kifejezetten érdekes, értékes, és, és tényleg szintetizáló tisztáló erre tartott tartotta a miniszterelnök úr arról, hogy ő hogy látja ezeket a polémiákat. Imád, hogy mit mondott, azt nem fogom elmondani. A lényeg az, hogy számomra megnyugtató volt, és az én gondolatvilágommal nagyon is harmonizáló. Én ezt tökéletesen értem, de de... Azt rád, az... mondjam azt, hogy hogy után volt olyan képviseletesünk és azt mondja, hogy hát, hogy, hogy nem érzem-e úgy, hogy tulajdonképpen indirekt módon engem nagyon nagyon a miniszterelnök. És akkor így néztem rám, hogy te hol ültél, tehát hogy te mit hallottál. Na éppen fordítva én úgy éreztem, hogy tulajdonképpen hasonlóak a gondolatai, hasonlóan közelítünk a, a problémához hasonló megoldásokat látunk a, a, a kezelé problémák kezelésére. Tehát én én csak azt akarom mondani, hogy hát láthatók, ugyanabban a teremben jöttük, ugyanazt hallottuk, és egészen más hallottunk ki belőle, amit nem, nem is értek, hogy, hogy lehet. Jó, de egy dolgot árulja le. Én tökéletesen értem azt a lojalitást, ami avval kapcsolatban hangzik el, hogy ami egy zárt közegnek a történése, annak zárt közegben kell maradnia. De ez a zárt közeg, ez ma Magyarország eh, hatalmon lévő pártjával kapcsolatos. Az, hogy ők mit gondolnak, ti mit gondoltak, a miniszterelnök mit gondol az országról, annak különböző eh, jelenségeiről, most mi a kultúráról beszélgetünk, ahhoz miért nem juthat hozzá a nagy érdemű? Miért olyanféle lecsapódásokkal kell szembenéznie, amelyek különböző tükörtermekben lévő áttételes képek ahelyett, hogy valaki kérdésekre válaszolna, vagy nem is kell, hogy kérdésekre válaszolna, hanem közzé tenne egy szöveget, amiből lehet érteni? Na de nem, nem, nem is értem, hogy, hogy mit mondasz, János. Éppen arról beszélünk, hogy én az egész nyarat azzal töltöttem, hogy televíziós műsorban beszéltem. vitatkoztam, Számos írás, ami meg, rövidebb. Tík, hosszabb beszélték. É mindaz, amit a, a miniszterelnök a, úr erről a, gondol, azt még nem a, lehet megtudni közvetlenül tőle. Ez kérdezem meg tőle. vitatkoztunk itt a Rádiómisorban. Ez kérdés volt, ez nem milyen, ne, Akkor Annyiszor beszélgettünk itt a Rádiómisorban arról, hogy milyen tájékoztatási kötelezettsége van egy miniszter. Én, én azért nem gondolom, hogy. Um, én szeretem, hogy... ha az orvos beszél a pácienssel. Igen. Én azt nagyon fontosnak tartom. Az a gyógyulásnak vagy a tisztállátásnak egy olyan eszköze, amivel, ha valaki nem él, megfosztja a pacienst valami nagyon fontos dologtól. És ez nem szemrehányás? Jó, biztosan, biztosan van ebben valami, amit mondasz, én azt gondolom, hogy, hogy egy miniszterelnöknek nem kell naponta megszólalni. No? Itt nem naponta kell, hogy legyen. Itt nem, nem arról van szó, hogy naponta, és én ezt adagta, és akkor rövid ahhoz az idő, hogy ezen, ahogy szokták mondani, rugószak. Én csak azt kérdezem tőled, hogy Mit kezdesz azzal a harmadik emberrel, aki azt mondja, egyik nap hallgatja az első mondta Kejfe Jancsiban, a másik nap olvassa, vagy ugyanazon nap a magyar időkben, akinek a kulturális diktatúrájának az akárhányadik részét, és azt kérdezi, hogy ha ezt a kettőt egybeveti, akkor ő ebben... Hát, talál néhány azonosságot, de főleg különbözőségeket vél felfedezni. Ennek a harmadik embernek, aki nem én vagyok, de sokan vannak. Nekik mit mondasz? Nagyon hát, szerintem teljesen egy értelmű, mert egy újságíró írja, aki valamilyen módon befolyástak a gyakorolni a politikára a másik. Aztán egy kormánypárt, egy politikus írja, ami kétszer volt államtit, tehát jelenleg is a politikusidat az a Ez nyilvánvalóan egészen más a, a dolognak a jelentősége valaki azt gondolja, hogy az újságírónak a véleménye az belülről megrendelt dologat, egy posztkommunista reflex. Hát, miért gondolják el? Én ezt értem, de akkor posztkommunista reflexben szemve Szabó Anett és Bajer Zsolt is. Akik egyébként ezt osztják, szorozzák. Már milyen értemben? Hát amiről akinek a kulturális diktatúrája szellemileg szól. Ők nem úgy beszélnek, mint te. De hát kérlek, kérem. Újságírók, és nem látják, nincsenek ott a zárt frakciózésen, nincsenek ott a politikai döntéshozatali asztalnál, nincs is, ami a felelősségük. Nem ők döntenek, és nem csak, hogy nem ők hozzák a döntéseket, hanem nem ők vállalják ezért a felelősséget, meg az esetben a bírálatot. Nem őket feszítik keresztül az újságírók, meg a választópolgárok. Ennyi, nekik van vélemények, és hogyha az a véleményük az ott esetben távolabb az enyémből, mint mondjuk valamelyik újságírói teljesen legitim dolog legyen így. Távol álljon tőlem, hogy nagyobb jelentősége tulajdodsanak a sajtónak, mint amekről a jelentősége van, és távolálljon tőlem az, hogy a személyes beszélgetéseimről hosszabban beszéljek, mint te a zárt frakcióülésről, vagy a köcsei találkozóról, miközben mi személyesen is találkozunk, és arról se beszélek másnak. Azért azzal szerintem neked tisztában kell lenni, hogy ezek az írások azokra a személyekre, akiket érintenek, nincsenek olyan kis hatása, mint amilyen mértékben te most bogatelizálod ennek a sorozatnak a jelentőségét. De meg azt tudnak mondani, hogy, hogy a vélemények tekintetében is piac és verseny van. És nyilvánvalóan, hogy egy újságból arra, hogy a véleménybe befolyásolja a közvélemények, akár a politikusokat, és azokat, ezt megszerint egy politikus is. Én nem véletlenül írok, és nem véletlenül, nem véletlenül használom ki az írásban, meg a írott szóban nevő elő, erő, erőt. Tehát ez erre er, er is azt tudom mondani, hogy a, a, a, a politikában, a politikai vélemények e, piacán is verseny van. Én nyilvánvalóan élek azzal a lehetőséggel, hogy. hogy, Én, ezt értem, tudom, hogy Én ezt értem, de Ennyi. azt kérdezem tőled, hogy tisztában vagy -e azzal, hogy egy inkriminált intézet vezetője, ha naponta olvas magáról olyasmit, mint amit olvas, nem tud úgy dolgozni, mintha egyébként nem olvas róla, ilyet, a saját magáról ilyet? Ez így. Ez igaz. Mondjuk erre is van egyfajta uh, védekezési lehetőség, ezt tudom mondani. De ez a védekezési lehetőség, ez arról szól, hogy valakinek ahhoz kéne fordulnia, aki egyébként azt mondja, hogy de hiszen... De nem. Én, ha nem hát, mi? hát de nem, hát hogyan? Hát akkor az megint egy posztkomestere fesztene, nem? Oké, okay, igazad van. Válaszoltam, visszere, válaszoltam áll... hát igazad van. Akkor erre a megfelelő reakció? Hát például, hogy nem olvas. Néha az is, hogy bizonyos dolgokat nem olvasunk el, így, vérek, így vérekezünk. Szerintem ez néha kifejezetten hatásos tud lenni. Az lehetséges, hogy az illető nem valaki megkérdezte a napokban, hogy x cikket olvastam. Mondom, nem, mert minek? Ebben hát, egyben ebbeneket... Ez azért azt kell, hogy neked mondjam, hogy ez egy fura dolog, mert az ember végül is, ugye így nem, tehát az dehetetlenség, hogy az ember egész egyszerűen negligáljon bizonyos dolgokat, mert ki tudja, hogy akkor nem negligál közben fontos dolgokat, de az élet ennél hál' Istennek sokrét több lehetséges, hogy ő nem olvassa. Jó, de hát, kutya, akkor de, nem de, talán, de, de figyelj, azért, azért ugyanabban a világban élünk, te is nagyon jól tudod, hogy emberi találkozásoknál ezek előfordulnak, hogy valaki megemlíti, nem beszélve azokról a telefonokról, ahol megkérde ennek az embernek a barátai, hogy ne haragudj, XY-on, és most különböző férfi és női nevek hangzanak el, inkább férfi, aki hogy vagy, azt olvastam rólad, hogy akkor telefonokat se begyenek föl? Nem, mert én ezt nem mondtam. Én csak azt mondom, hogy vannak olyan esetek, amikor az ember nyugodtan figyelmen kívül, hagyhat bizonyos bizony dolgokat. Oké, okay, rendben van, és akkor mit kezdjenek ezek az ömében 50 év fölötti emberek azzal a magyar mondással, hogy nem zörög a harasz, hanem fúj a szél? hogy akkor valami uh -huh. uh -huh. Hát akkor mégiscsak el kell, hogy olvassák. Tehát én azt akarom neked mondani, hogy, hogy az irritáció az... Tehát nem lesz szándékos irritálás. Tehát hogy mondjam neked, vannak olyan pillanatok, és a mi kettőnk kapcsolata is ilyen, vannak olyan pillanatok, amikor kölcsönösen mondunk egymásnak valamit, annak érdekében, hogy a másiknak ne legyenek nyugtalanító gondolatai, miközben a másik egyébként nem kérdez semmit sem, csak látja a másikon az ember a szemén, hogy valami foglalkoztatja, és ez az emberi kapcsolatok velejárója. Ez így van rendjén, barátok így működnek, emberek, akik együttműködnek, így működnek együtt, ehhez nem tartozás kell. Most ezek a megbíz, ezek a megnyugtató pillantások ebben a szférában egy olyan kívülálló számára, mint amilyen én vagyok, nem tapasztalhatok. Ehhez az kell, hogy emberekkel beszélgessek, és már is olyan információkhoz jutok, amelyek kvázi kötsei találkozók, amelyekről nem számolhatok be, de amelynek a tapasztalata azt mutatja, hogy azért a helyzet nem ennyire homogén. János, nincs köztünk vita. Ennyit tudok erre mondani. Nincs köztünk vita. Nyilvánvalóan én mondjuk abból a pozíció is nézem ezt az egész vitátnak meg a valóságot, hogy osztályos képviselők vállásuk kormánypárti. Hülyesével lehet, hogy ez, ez egyfajta védettséget is jelent. Hát azért, amikor Beném marnak a, a, a saját oldalunknak az újságírói, pusztán csak azért, mert nem tudnak mit kezdeni azzal a, a világváltásra, amit én képviselek, mert egyébként hozzám képes mondjuk, sokkal kevésbé összetettem nézik a világot, és csak a saját maguk ügyével foglalkoznak. Én pedig úgy gondolkodom, mint mondjuk Vébázdák vagy Hóman, hogy nem csak a siát értékrendezet kell elismerni és támogatni, nem csak a saját kell preferálni, mert nem teheted meg ezt, nem teheted meg ezt uh, uh, megválasztott politikusként. Tehát, én, én, én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy az újságíró nagyobb gondban van, mint én, mert is és a kormánypárti, és <gül> valójában e, hát, e, a, mondjuk, hogy, hogy túl azon, hogy van egy egészséges belső kritika, valamit kezdenie kell ezzel az elemódáshoz. Jó, magyarul te annak semmilyen jelentőséget nem Tulajdonít az, hogy pár nappal ezelőtt e, Szarvas Silvesternek azt mondta e, a pesti rácokban e, a, kinek a kulturális diktatúrájának a szerzője Szakács Árpád um, elsimó nyilatkozott cifrábbakat is csütörtök az RTL klubban. Azt mondta, nem mondhatja ma Magyarországon egyetlen konzervatív alkotó sem, hogy politikai okokból nem támogatják, mert az ő politikai nézetei miatt kirekeztik valamilyen pályázatból. Próbálok diplomatikus... Vannak van, van, van, Próbálok diplomatikus Igen. lenni, mondja Szakács László, Szakács Árpád, ez vérlázító. De mi a vérlázító? Hát... Uh, hogy amit te mondasz, mert hogy az nem igaz. Hát erre én meg azt mondom, hogy ez a bostobaság. Na és akkor most mi van? Azt kérdezem tőled. Hát, a, én nem, nem ismerődött. Ha valaki kezdeményezné, egy, egy pillanatülelem, Hát kérdezem azt meg, hogyha én kezdeményeznék egy szakács Árpád elsimó László beszélgetést, abban te benne lennél? Nézd. Öh, öh, hát. Mar maradjunk annyiban, hogy... Volt ilyen kezdeményezés. Oké, rendben és mi lett a, kerekosztal... a vége? Várja, várja, volt ilyen kezdeményezés, hogy legyen egy kerekasztalvital a túlstáv fődői táborban. Arra meghívták az elműntett újságírót, meghívták Orbán, hogy meg engem. Mm -hmm. Hárm... Ebből hárman ott is voltak. De hárman mondtam? rá, igen, a negyedik úr nem mondott, nem mondott rá. Akkor én még azt gondoltam, hogy egy nyáron rövinadrágos poló szituációval megéri megéri ezt a helyzetet, és megint bele boldogan, nyugodtan, mondjuk, hogy nyári, nyári latasággal lesződessük. Lesz, lesz. De most azt gondolom, hogy ez nem aktuális. Tehát erre, ezt kezdtem ennek mondani, mindenki végzi maga. Mi dolgok. változott? Hát, újságírók írják az cikkeiket a művészetnek az a dolgokat. Okay, de mi változott A politikusok meg a szintetizálnak döntéseket hoznak. Oké, okay, de mi már változott? változott nyár óta, Azon kívül, hogy már rövid drága lenni kockázatos? Hát nézd, tehát hogy ö, ö, azt gondolom, hogy vannak olyan. Ez olyan dolog, hogy most ö, ö, a, a parlamenten kívüli 0,2%-os támogatottságú ellenzéki pártnak a zárat, tegyük idézőjelbe, szakpolitikussával a nyilvános vitára, nem biztos, hogy elmegyek. Érde, tehát, de szakácsárped nem ezek közé tartozik, hogy nem egy 0,2%-os támogatottságú pártnak hát, a, a... Hát, Nem én, én nem tudom. Nézem a televíziót, ATV, Echo TV és a többi sajtóklub és más típusú műsorokban. Újságírók beszélgetnek, vitatkoznak egymással. De az nem pont... pótolna ezt a beszélgetést? Várj, várj, várj. Tehát, bocsánat, ő egy újságíró, én meg egy szakpolitikus vagyok, tehát, hogyha ő interjút kért tőlem, az egy másik szituáció. Ezt, ér, ezt, látod, De... ezt, ezt látod, értem. Ez pont, ez egy nagyon jó válasz volt, ez pontosan arra emlékeztet, és most a Honpolla fogja tudni, hogy miről beszélek, amikor megkérdezte a már említett Szarvas Szilveszter, talán az EHO televízióban Böcskei Balást, hogy megszavazná e a szarhentini jelentést, amire a Böcskei megrázta magát, és azt mondta, hogy elnézést, ő itt most politológusi mi voltában van jelen, nehogy már összekeverjék a szezont a fazonnal, és ebben neked is, és az, a böcskeinek is tökéletesen igaza van, bár lennéne mindenki ennyire karakán, és ne keverni időnként a szezont a fazonnal, de időnként mások keverik, és ebből adódóan az emberben van egy kísértés, hogy téged is keverjen és kavarjon, és avval tisztába kell lenned, hogy nem mindenki ad a maga homogéi jellegére. Én, én nem vagyok újságíró. Oké, okay, lenne van. Nem, szerencsét, nem hogy bőc... lenni, Igen, szerencsét, hogy a Böcske... Igen, szerencsét, hogy itt... Nem, ez egy teljesen rendben való válasz volt. Azt kérdezem tőle, csak azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy egy elsimon nem biztos, hogy nyarat csinál, még akkor is, hogyha a Böcskei is ezt mondta, mert ugye a Böcskei például nem politikus. Tehát, hogyha többen lennének olyanok, mint te, e tekintetben, az nem lenne egy utolsó szempont. Köszönöm, ezt most dicséretnek ötten. Hát nézd, ez, ez nem hiszem, hogy ez ma a károdra válna. Um, azt kérdezem tőled, hogy ez mennyiben a kremlinológiának a része, hogy az ember elmegy a nemzeti kulturális alap 25. évfordulójára való eseményre, és az ott jelenlevőkből volna következtetés, ami egyébként nagyjából nem más, mint amiről eddig beszélgettünk, és engem mindig a balzak regényekre emlékeztet, amelyekben ugye az emberek elmentek az operába, ott megnézték, hogy kik vannak jelen, miről beszélgetnek, és az operát már nem is biztos, hogy megnézték. Hát nézd, az önmagáért beszél, hogy van egy 25 éves évforduló. Mégis csak a magyar állami medicán a legfontosabb intézmények a születésnapja a Mivészetek palotájában. A Műsornak a szerkesztője Nemzeti Kultás alapvezetője alelnöke, a rendezője, az esnek a Művészek Palotának az igazgatója, és hogy ott vannak a kurátorok a szakmának remek emberei, a nézőtéren és a jelenlegi miniszter, államtitkár, helyettes államtitkár, főosztályozat, nincsenek ott. Hát ez nyilván jelzés érték. hát ez nem véletlen. Hát miközben a helyettes államtitkár korábban nem stikultas alapnak a fél volt, tehát ő vezette a munkaszervezetet. Ugye úgy szól az első mondat. Az a, moni... a Perlík Pál, aki az alapítástól volt 18 évig a vezetője munkaszervezetnek, ő ott van. Úgy, az sorra, jel... úgy szól az első moni mondat. Fentartom a tegnap leírtakat, ez egy erős jelzés arra vonatkozóan, hogy átalakításra szorul az állami mecenatúra jelenlegi rendszere, ebben a törekvésében támogatni kell Fekete Pétert. Igen, ez arról szól, hogy itt a, a TAO rendszertől a Nemzeti Kultás alapig egy csomó minden inog, egy jó pár dolgot újra kell gondolni. Hát én, én azt gondolom, hogy ha, ha ez az oka annak, hogy nem volt ott a minisztervezetés, nem tudom, hogy ez -e az oka hogy ezzel ezt a fajta véleményeket akarták kifejezni, akkor, akkor rendben van, mert, mert, mert igenis itt De ez válik. most arról szól, hogy a nemzeti kulturális alap nem működik jól? Hát az igazgatósági háttere, annak az átalakítását követően semmiképpen sem. Ezt tegnap elmondtam az ECHO televízióban is, tehát ott, ott, ott komoly gondok vannak. És mi a teentő? Meg kell reformálni. És annak mi a módja? Mm, nézd, én nekem erről lenne véleményem, ötletem is, tehát jelen pillanatban azt gondolom, <tos> hogy vannak mások, akiknek ez a dolguk, hogyha a véleményelő a a tanácsáimra kíváncsiak, azt szívesen elmondom neki, de van nem a rádió nyilvánosságon. A Nemzeti Kultúrás Alap az MIF-en hatóság alatt működik? Igen. És a, a, a, ezeket a jogait a miniszter által gyakorolja? A miniszter a Nemzeti a vezetője. Itt valamilyen közgyűlés, vagy milyen, milyen alkalom alkalmas arra, hogy ezek a gondolatok, amelyek a te fejedben vannak, de itt most el nem hangoznak, ott elhangozzanak, és meghallgatásra találjanak, vagy az ellenkezőjére? Hát, ebben nyilvánvalóan be lehet vonni a parlamenti képviselőket, és észre nem tükkutásolok egy és működését, egy szabályozza tehát lett létrehozva, és törvénymódosításokkal lehet változtatni a, a, a működésén egy ilyen helyzetben. Nyilvánvalóan, hogyha a szaktárcol működést alapvetően érintő kérdésekben törvénymódosítás fontolgat, akkor abban érdemes kikérni a képviselők Félemény, de ha nem teszik meg a képviselők, akkor is a törvényalkotási szakaszban, tehát amikor a kormány benyújtotta maga a tervezetét, a módosítóindítványokkal, vita során tudják alakítani a törvényjavaslatot. de ezek szerint a miniszter a saját maga tudják által... Tudják egyébként, hogy politikai egyeztetés. Okay, ezek szerint a miniszter a, a saját maga által vezetett intézménnyel nincsen, e, nem van elégedett? Azt én nem tudom, hogy ezt tőle kell megkérdezni. Hát én ezt nem tudom. Én csak ilyen következtetést mondtam le, abból, hogy senki nem volt ott. Lehet, hogy nincs igazam. A, de hát önmagában azért is jó, mert ezt a tejet is föltettem az interneten, mert elindult erről is egy vita. És nagyon helyes, hogyha vitatkozunk bizonyos dolgokról. Egyébként a beeségetetésnek megvan a kultúrája. Ez a kulturális kabinett tagjai, azok az országosi képviselők, akik állampártiak és a kultúrális bizottságban dolgoznak, azok nem olyan régen találkoztak Fekete Péterrel a, a parlamentben, zárküli beszélgetésen, elmondtuk, hogy mit gondolunk a. a Lágazatról nyilvánvalóan annak van jelentősége, hogy két volt kultási is ott ül ebben a bizottságban, vagy ebben a kabinetben. Ugyanezt megtettük egy kabinetülésen, a frakciudésen, ahol találkoztunk a kultási ott volt a frakciudésen, ahol nyisztelt találkoztunk a oktatási Tehát megvan a belső vitának a kultúrája, és ezek termékeny és értékes viták. Én egyébként szinte naponta egyeztetek az államtitkáról, remek, remek a viszonyunk, és nagyon... Nagyon sok mindent hasonlóan látunk, úgyhogy van egyfajta mondjuk, hogy gondolkodásbeli párhuzam is, aminek én nagyon örülöm. örülök. Örülök az örömödnek és Kifejezetten is. értékorientált. Nyitott világlátott ember a Fekete Péter, és ez egy nagyon jó nap. Ebben nem fogok vele vitatkozni. Én ugye még, mint cirkusznak a vezetőjét ismertem meg, de az egy nagyon gyümölcsöző együttműködés volt, és örömmel vettem, amikor kinevezték, és csak drukkolni tudok neki, hogy mindaz, amit ő képvisel, és az a hozzáállás, ami egyébként a Fekete Péter jelenzi, amivel nincs mindenki tisztában, nem mindenki ismeri őt, nem egy kifejezetten miniszteriális alkat, és ezzel nem hiszem, hogy rosszat mondtam volna róla, azt ő tudja. A Jó, hát én azt tudom neked mondani, hogy múlt hét együtt voltunk egy konferencián, ahol 120 művőzési állókzőnek, művőzés szervezőnek tartottunk előadást, én tartottam az, a nyitó előadást, és utána ő tartott a, a szaktárca egy, vagy az ő elképzeléséről egy hosszabb előadást, hát az egy remek előadás volt. Tehát az, és nem csak az előadás, nem csak az látszott az előadásból, hogy egy olyan ember tartja, akinek van rutinja, sok-sok emberek való beszélve, tehát egy színházi emberről van szó, ugye, aki színházigazgató volt, sokáig igazgató volt, és a többi, hanem ha az is látszott, hogy egy olyan ember tartja, akinek van a koncepciója. Tehát egy nagyon önállás volt, én meg kell mondjam őszintén, hogy, hogy, hogy hát mondhatni, hogy lefejjtelsző volt számomra. Az elmúlt nyolc évből ő az első olyan államtitkár utódom, aki, akivel Hát maximálisan tudtam a gondolatével azonosulni. Nem azt szerintem, hogy a Hópára nem tudtam volna számos kérdésben laszonnak kerülni, csak alapvetően, alapvetően a, a kultúrának, a kultúrpolitikának a. A, a mi kéntjét, azt nem mindig ugyanúgy ítéltek meg. Most el kell, hogy köszönjek, mert most német szilárddal, német es szilárddal fogok beszélgetni Köszönöm. arról, hogy amit a hídgyülekezet képvisel, az mennyire kéne, hogy meglátszon az ATV munkájában, ami nem lesz egy könnyű beszélgetés, hiszen a mentál jelenleg én nekem is van ott egy műsorom, de... nem vagyok... Tőle egy hogy tetszett neki a, a hármas beszélgetés? Abba azért ]ben. nem mennék bele, mert az félrevinni. Igen, Köszönöm a részvételt. Köszönöm. Jövő héten viszont hallásra elsimó Lászlót hallottak. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Beri Attila vagyok. Szijjártó Péter szerint a nemzetközi közösségnek így elsősorban az ENSZ-nek lenne a kötelessége, hogy jogi és biztonsági garanciákat adjon arra, hogy az elüldözött keresztény közösségek vissza tudjanak térni oda, ahol évszázadokon éltek. A magyar külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban az ENSZ közgyűlés ülés szakán mondta ezt. A politikus szerint mára ez vált a világ legüldözöttebb vallásává. Minden öt emberből, akit a vallása miatt üldöznek, négy keresztény. Ennek ellenére a világ hátat fordít a problémának. Szijjártó szerint Magyarország kiáll az üldözött keresztények mellett. Erről szól a kormány Hungary Helps nevű programja a közel-keleten. Őrizetbe vették Alexei Navalnyi orosz politikust Putyin legnagyobb ellenfelét, alig hogy kiengedték egy moszkvai különleges fogvatartási központból, ahol éppen letöltötte 30 napos adminisztratív letartóztatását, a nyilvános politikai megmozdulások megszervezésére vonatkozó előírások megsértése miatt. Navalnyi egyik politikai szövetségese a Twitteren azt írta, hogy az ellenzéki aktivistát most hasonló címen vették őrizetbe, de ezúttal azzal a kitétellel, hogy a megmozdulások egészségi vagy anyagi kárt okoztak. Volkov az Interfax szerint kijelentette, az eljárást a szeptember 9-én a nyugdíjkorhatár emelése ellen megtartott megmozdulások miatt kezdeményezték a hatóságok, írta az MTI. Először a történelemben meghaladta a 4 milliárdot az éves globális légiutasforgalom a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség adatai szerint, miután a 2016-os szinthez képest 7,3%-kal többen repültek 2017-ben. A Montreali székhelyű légitársaságokat tömörítő kereskedelmi szervezet elemzése szerint 4,1 milliárdan utaztak repülővel tavaly. Az utazók nemzetiségét tekintve az Egyesült Államok vezeti a listát, összesen 632 millió amerikai utast regisztráltak, kínai utasból 555 millió, indiaiból 161 millió volt 2017-ben. Kvázi laudációt kell mondanom, mert azért ez egy egészen ritka pillanat a mi életében. Ugye mi nagyon régről ismerjük egymást, volt munkakapcsolat közöttünk, vagy ha tetszik, neked volt munkakapcsolatod velem, volt egy személyes viszonyunk, amiben beállt egy törés, ez egy hosszú ö, ö, ö, időszak volt, amikor mi nem beszéltünk egymással, és nagyjából, hát lassan most már egy éve, tíz hónapja mindenféleképpen ismét kapcsolatba kerültünk egymással, előbb munkailag, aztán személyesen is, és miután ilyen történetből az én életemben tizenkettő, egy tucat nincsen, azt kell, hogy mondjam, hogy Miközben nem feltétlenül örülök annak, hogy mi itt most beszélgettünk, annak a ténynek, hogy ez a kapcsolat így alakult, annak szívből örülök, és ezt nekem itt most el kellett mondanom, nem lett volna a fiala, a fiala hogyha ezt elhallgatja. Hát egyrészt köszöntöm a hallgatókat, másrészt meg én is. Én viszont örülök, hogy beszélünk, és, és egyébként megköszönöm. Még egy dolog tartozik hozzá, és ez szintén ennek a kvázi ami nem biztos, hogy a legmegfelelőbb szó, része kell, hogy legyen, hogy én szerettem volna egy hármas beszélgetést, vagy két-kettes beszélgetést, amelynek az egyik részvevője mindenféleképpen az édesapád lett volna, és most mondhatnám, hogy német Sándor, de ő ebben az esetben német Sándor, de a te édesapád. Ő azonban ezzel a lehetőséggel nem élt, és azt szeretném megkérdezni tőled, hogy lesz-e olyan fórum a Kejfei Ancsin kívül, ahol szerinted a közeljövőben meg fog szólalni azon írása kapcsán, amelyet a hetekben tett közzé a múlt héten? Hát én azt tudom mondani, hogy én csak a saját nevemben tudok beszélni, tehát hogy... Uh... Én, én, mint az ATV-nek a vezérigazgatója, bármikor állok rendelkezés rendelkezésre, szerintem bele is van lehetőség arra, hogy interjúz, de én azt gondolom, hogy szerencsésebb ezt külön elkészíteni ezeket az interjúkat. Szerinted a közeljövőben van-e arra lehetőség, vagy arra térjünk vissza később, hogy édesapád ugyanezen témakörben immáron tőled függetlenül megszólaljon majd a kejfejancsiban, vagy mi a teendőmezügyben, ha egyáltalán van? Hát én annyit tudok neked ajánlani, hogy azokat a személyekkel, tehát összekötlek azokkal a személyekkel, akikkel te le tudod szervezni ezt az interjút. De, te vagy. De nem én vagyok, nekem nyilván más feladatom van, de a, a, nyilván a köztünk lévő emberi kapcsolat folytán én nagyon szívesen segítek neked abban, hogy, hogy ezt az interjút le tud szervezni. De mivel, hogy itt két külön intézméről uh -huh. beszélünk, a, az, az ATV, az, amiért én felelek, és én az ATV uh, nevében tudok neked beszélni, illetve a saját nevemben. Azt kérdezem tőled, hogy érzékeltetnéd-e, és nagyon megválogatom a szavaimat több okból, egyrészt ott van a múltuk, azért ez etikailag, egy kényes terep, amin mi vagyunk, hiszen én nem vagyok az ATV belső munkatása, de jelen pillanatban van ott egy műsorom, és azért hogy ezt a beszélgetést sokkal jobb lenne úgy lebonyolítani, hogy nekem így nincs az ATV-hez közöm. Te voltál olyan nagy vonalú és rendelkezésre álltál, nekem viszont most olyan mértékben kell tárgyalagosnak lennem, hogy az egy nagyon komoly erőfeszítés, mert egyébként egy olyan fajta összeférhetetlenséget valósítok meg, amelyet egyébként a műsoromon belül, ha más csinálja, akkor hát megszólnám. Tehát kétszer is meggondolom, hogy mit beszélek, ami nem azt jelenti, hogy óvatosabb vagyok, de nagyon megfontolom a szavaimat. Az állásod nincs veszélyben, ne, ne, ne. én ezt értem, de nekem nem is ezzel, tehát az, az, az etikai helyzetet kell így kezelnem, az összefületet. Örülök, hogy ennyire figyelsz az, az újságírói Hát meg a sajátomért, az, az bejjebb van, mint az újságírói. Az, hát tehát jó, az jó, előbb, nem véletlenül mondtam, érzékeltetnéd de leírnád-e a viszonyt, a hídgyülekezet és az ATV között? Az ATV nagyon szabadon, függetlenül tud működni. Tartalmilag mindenképpen azt tudom mondani, hogy nincsenek direktívák. Nincsenek. Ezt értem, de tulajdonjogilag? Jogilag, jogilag mi a viszony a két intézmény között? A gyülekezet tulajdonos az ATV-ben. Milyen mértékben? Hát elég komoly mértékben. 50% fölött? Így van. Meghatározó így van. szava van? Hát többségi tulajdonos a gyülekezet, igen. A hídgyülekezettét az ATV életében az édesapád képviseli, ő határozza meg? Igen, hogy ő egy gyülekezet vezetője, azért ő képviseli a tulajdonost az ATV-ben. Mennyiben speciális a helyzet abban, hogy egy olyan viszonyrendszerről beszélünk, ahol a tulajdonosi jogokat gyakorló ember nem más, mint a te édesapád? Még egyszer, bocsánat. Tehát azt kérdezem, hogy mennyiben különleges az a helyzet, ahol a tulajdonosi jogokat gyakorló ember, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi jogaival milyen mértékben él, nem más, mint a te édesapad. Magyarországon azt tudom neked mondani, hogy nem sok ilyen intézmény van, nemzetközileg azért, azért van. Van példa hasonlóra. Én nem ennek a, az elméleti részét kérdezem, hanem a gyakorlati. Tehát, hogy ezt számodra, ez, ezt te hogy éled meg? Hogy éli meg az édesapát, csak hát ő nincs itt, így aztán őt nem tudom ez így kérdezni. Hát én ezt úgy -e meg, mint életem nagy lehetőség egyébként az akd Á egy pillanatra. Az, hogy ez egy nagy lehetőség számodra, korrekt az a fogalmazás, melyben én azt kérdezem, hogy ezt a lehetőséged édesapád biztosította a te számodra? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szituáció, ahol mindenképpen a belépéshez ez jelent viszont a bemaradáshoz és a hosszú távú maradáshoz már az ember csak saját magának számíthat. Mert hogy ezt egyébként ő hogy szemléli? Ő? Én támogatást érzek a részéről. Amikor ő megtették. Téged... A Szabadságot, és a szabadság az egy elég nagy támogatás, tehát nekem az bőven elég ahhoz, hogy hogy úgy tudják dolgozni, hogy szeretnénk. Azt kérdezem tőled, hogy miközben valószínűleg nem adott neked a szó szoros értelmében, és a szó átvét értelmében se hamulból, sőt pogását, amikor megtett téged vezérigazgatónak. De volt valamilyen üzenete akkor, amikor ezt lehetővé tette? Nem. Ilyen deklarált nem. Van-e hétköznapi kapcsolat azon kívül, hogy az ember beszélget az édesapjával? Persze neked nagy szerencséd van, bár én tudnék beszélgetni az édesapámmal, aki meghalt. Édesapád éjjön 120 évig, de milyen mértékben gyakorolja édesapád a tulajdonosi jogokat, az ATV fölött, aminek te vagy a vezérigazgatója, és ezt nem a mostani pillanatra értem, hanem úgy on general. Sokkal kevésbé, mint bárki gondolna. Én semmit se gondolok Próbáld meg Tudom, valahogy... rá, de, de, de, de, de, János, én nem azt mondom, hogy tevérelmezel valamit. Van nyilván egy hijedelem, én is uh, olvasom mindenféle cikkeket, Van egy elképzelés, hogy ez, ez, ez hogy működhet, és uh, kialakult nyilván egy kép, uh, és uh, ezzel szemben a valóság az, hogy ez nem az az intézmény, ahol a tulajdonos letelefonál, hogy rúgjanak ki valakit, ez nem az az intézmény. Ezt én azt kérem tőled, de, de bár egy pillanatra, hogy, hogy várj várj de de pillanatra. Adottam, én arra ez... kérlek téged, hogy összefüggően, ha mondanál, két, három, négy, öt, ki tudja hány mondatot, hogy leírjad azt a kapcsolatot, ami ezügyben kettőtök között a hétköznapokat illetően, az tévét illetően van. Mindent, hogy működik azért, ez? Sokkal, sokkal... So, so, Rövidebben és egyszerűen tudom neked ezt elmondani. Totális szabadság. Totális szabadság. Évek óta semmilyen direktíva, elvárás, kérelem nem hangzott ez sem az én irányomban, sem a szerkesztőség irányába. Ez Ami elvárás kérdés. van, az inkább anyagi jellegű, vagy ez egy rossz Így kérdés? Van. Any anyagi és nézettség. Ennyi. Ne döntsük be a tévét és nézzék a tévét, ne csökkenjen a televízió befolyásával. Ami tehát azt jelenti, hogy neked szabad kezed van addig, amíg a dolog nem vesztességes. Gyakorlatilag erről van szó, és nyilván van az, a, hogy ő is ezeket, a, hogyha elolvasod a, vagy elolvastad a velekészült interjúkat, hogy hol az ATV helye a magyar médiapiacon, és ő ezt maximálisan tiszteletben tartja. Értem. Azt kérdezett... Tiszteletben tartja azt, hogy körülbelül van 2-300 ember ebben az országban. Ez a, ennek a tömegnek az átévé nagyon sokat jelent, és ő azt tiszteletben tartja. És ugye ez nagyon fontos, hogy ez a nézőkör ez bizonyos mértékig lefedi, de nagyobb annál, illetve más, mint ami a hit gyülekezete. Nem feltétlenül messzi a két e, távolság. Pont, pontos megfogalmazás. Így Azt van. kérdezem tőled, elmondható-e az, miközben ezt nem te hoztad létre, hogy a hídgyülekezetének miért van médiája? Hát a hídgyülekezetének azért van médiája, mert a, a többi egyháztól eltérő módon e, korábban az állami médiában nem kapott lehetőséget rendszeresen arra, hogy a hitelveit megjelenítse. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy a gyülekezetről rengeteg téves uh, ilyen brémhír, uh, álhír terjedt el a magyar köztudatban, uh, rengeteg ilyen sztereotípia épült föl, és a uh, Vidán vasarnap uh, műsoron keresztül akart ezt a gyülekezet elosztatni, ezeket a sztereotípiákat. Van rádió, van újság és van tévé, van-e más? Rádió, újság, tévé. Van online felület. Online igen, hát én ezért ezeket úgy napi szinten nem követtem. Ez értem, de azt gyerek... kérdezem, hogy van-e más médium? Ami... Más nincsen. Online rádió van, uh, van a Hetek, van a Hit rádió, igen, az online rádió. Nem... Semmilyen kérdésre ne válaszolja, amire nem akarsz, de eddig úgy tűnik, hogy nem mentem intim területekre a kérdésénől. Azt nem kérdezem, nem hogy nem te szépen. tagja vagy-e a Híd gyülekezetének? tagja vagyok, viszont nem töltök be semmilyen pozíciót. Abból adódóan, hogy te tagja vagy a hit az rád milyen morális felelősséget ró? Hát én hit, hit szerint élek. Tehát a hit elveim szerint élek, és, e, és teljesen normális hétköznapi ember életét élem. Két kérdés van. Az egyik a médiarendszerrel adódik, a másik pedig veled. E, Kezdjük veled. Azt kérdezem tőled, nekem ilyen gyakorlatom nincs, ezért nem is van személyes tapasztalatom. Milyen az, amikor az ember a műsorai révén vitatkozik a vezető lelkésszel, aki egyben az édesapja? Hát én nem gondolom azt, hogy mi bárkivel vitatkoznánk. Készítünk egy ö, olyan hírműsor folyamatot, ami én azt gondolom, hogy szakmai sztenderdeknek feláll meg. Ezt én tökéletesen értem, és ebben nem is vitatkozom veled. Nem mérlegeljük azt, hogy mit gondol erről a, a tulajdonos. Ezt, de nem is ezt kérdeztem. Én azt kérdeztem, hogy a híd gyülekezeti tag német S. Szilárd, a mi ismerettségünkben ugye a megkülönböztetés egy politikus Persze. miatt volt, úgyhogy maradjunk a Szilárdnál. Né <gül> né né német Szilárd egyébként megélé azt, mint magánember, hogy ezeknek a műsoroknak a szelleme, amely az általa vezérelt televízióban megy, vitatkozik annak a gyülekezetnek a szellemével adott esetben, amelynek a tagja? Én azt gondolom, hogy a gyülekezet is sokszínű, és ott is sokféle felfogás van, és a gyülekezetben nem olyan emberek járnak, akiket gps lehet mozgósítani ide-oda-moda, -oda. Tehát ott is egyébként eltérő politikai felfogású emberek járnak. Van ott mindenféle ember, Tehát én nem értem azt, hogy egy, egy teljes egyházzal szembe fordulnánk akkor, hogyha a kritikus műsorokat sugárzunk. Én azt kérdezem tőled, hogy Édesapádnak ez még nem a Fenevad, de azzal válhat című írása, amely a hetekben jelent meg. Um... Az milyen mértékben vedhető egybe, ha egyáltalán érdemes egybevetni, ha pedig nem, akkor mi a megfelelő kifejezés az ügyben, amit az általad vezérelt televízió ugyanebben a témakörben nap mint nap Meg fogsz lehetni, én nem olvastam ezt a cikket. Nem tudom összevetni, csak részleteket hallottam belőle. Ez hogy lehetséges? Mert nagyon-nagyon leköt engem most az a jó pár projekt, amiben az átévé azt van. Azt én tökéletesen értem, de ha most törölve. Ha édesapát hallgatja ezt a beszélgetést, akkor nem mondja azt, hogy fiam, azért ezt elolvashattad volna. Hát majd el fogom olvasni. Most ez egy nagyon-nagyon kemény kétét volt. Azt kérdezem tőled, hogy egyébként a személyes találkozásokból nem olvasható-e ki ugyanaz az üzenet, amit ez az írás tartalmaz, és amelyet egyébként az ATV műsorai ebben a szempontból nem, nem tüklöztet. Hát én azt gondolom, hogy a környezetem eléggé akceptálja azt az igényemet, hogy én hétfőtől péntekig hallgatom a politikát, és a környezetemben is mindenki politizál, nagyon-nagyon örülök, hogy a családi környezetben nem kell politizálni, tehát az már nekem sok lenne. Azt kérdezem tőled, ugye akkor most az összes kérdés alól fel vagyok mentve, ami egyébként ezt az írást illetéhez jól, jól mondom? Nyugodtan kérdezhet, legfeljebb azt mondom, hogy ezt a részét nem ismerem. A, De a, akkor mégis olvastad? Mondom, részleteket nekem kollégák beolvastak telefonban. Azt kérdezem tőled, hogy és ez a sok azt kérdezem, talán ez abból adódik, hogy közben gondolkodom, hogy te látod-e azt a hit gyülekezeti tagot, aki egyszerre tagja a gyülekezetnek, és nem te vagy, és nézi az atv és valami olyan diszkrepanciát érez, amit valamilyen módon szeretne feloldani, de nem tudja, hogy hogy oldja föl. Én ezt eltúzom, vagy ez lehetséges? Én nem látok bele ezekbe a fejekbe, de, de lehet, hogy van ilyen elképzelhető és neked dolgod de, az, hogy feloldja ezt a diszkrepanciát, vagy nem? Nem, nekem nem dolgom. Nekem az a dolgom, hogy olyan szakmai munka folyjon az ATV-be, ami, ami vállalható, reggel az ember tükörbe tudjon nézni, és nem engem tönkre az ATV. Én ezt tökéletesen értem, de ha azt kérdezem... de én engem nem érdekel. Tehát az, hogy ez milyen zavart okoz fejekben, Engem ez egyáltalán nem, nem érdekel. De az, az vajon foglalkoztatja -e téged, hogy végül is számtalan médiája nincs a hígy hiszen hiszen megbeszéltük, hogy nagyjából három van, illetve azoknak az online felületei. Azról mi a véleményed, hogy van egy tévé, és van egy újság, és a kettőnek a szellemisége nem feltétlenül kvadrál? Igazából az ATV-nek azt gondolom, hogy a múltját azt tiszteletben kell tartani. Itt azért fölépült egy olyan nézőtábor, amit nem lehet lecserélni. Hogyha itt irányváltás van, akkor csőd van. És azért egy tévénél a veszteségeket milliárdokban mérik, tehát ezt nem lehet következmények nélkül megcsinálni. Ezt én értem, de ez... Ezt mindenki tudja. Tehát itt a józanész fölülír mindent, hála Istennek. De ez anyagi kérdés? Remélem, hogy több annál de anyag mindenképpen. Egy személyt ki kell, hogy válaszok, mert abban érzékeltetni tudom azt, amit kérdezek, és ez nem Ugye. egy személyeskedés, hanem hogy hát itt hát, van nyugodtan. a lapszerkesztője Gavra Gábor, aki egyben az online-nak is munkatársa, dolgozik az ATV-ben, te azt el tudod képzelni, miközben nem a gavrával beszélgetek, és nem a Gavr... hanem azt kérdezem, hogy egy ember, egy konkrét ember, annak megfelelően, hogy éppen hol van a hetekben, a hídgyülekezetben vagy az ATV-ben ezt a sokszínűséget, és most nagyon eufémisztikusan fejeztem Persze. ki magam, azt a különbséget, amiről mi beszéltünk, úgy tudja feloldani, hogy ez számára nem okoz emberi és szakmai gondokat. Most ezt nyilván első körben tőle kéne megkérdezni, másrészt annyit tudok mondani, egy Gavra Gábortól nem láttam olyan szakmai munkát, sem a hetekben, sem az ATV-ben, ami ne lenne vállalható. Tehát ő bárhol van, hetekben, ATV-ben, atvhu mindenhol egy magas színvonalú vállalható munkát végez. Az ő... de minimálisan se gondolom más, de ugye volt egy francia film, a, David, a címét már elfelejtettem, ott volt egy nő, akinek két szerelme volt, és az egyik szerelme, aki úgy érezte, hogy őt kevésbé szereti, mint a másikat, azt mondta, hogy az a nő, aki két férfibe képes szerelme, szerelembe esni, az mindenre képes. Tehát azt kérdezem tőled, hogy. De ez nem szerelem magából részét. Ez egy példabeszéd volt. Én azt kérdezem tőled, hogy az a helytállás, ahol valakinek három helyen úgy kell helytállnia, hogy közben azok az intézmények tőle ideológiailag, Mást-mást várnak el, és ő ennek megfelel. Azért az el tudod képzelni a Gavrától teljesen független, vagy adott esetben egy olvasóban, hogy ez érzelmi zűrzavarhoz, ahogy szokták mondani, kognitív dissonanciához vezet? Ezt azt hiszem nálam szakavatottabb embertől kéne megkérdezni. Én azt tudom neked mondani, János, hogy rajta ilyen tületeket. Félértesz, csak egy olyan ember volt, aki konkrétan tudta mi az Tudom, tudom ez egy érdekes szituáció természetesen, tehát pontosan értem a kérdés mögötti e, gondolatot, de az ATV-ben nem úgy lépünk be, hogy akkor tessék felhúzni egy ideológiát. Itt tényleg annyi az elvárás, srácok, legyetek újságírók, viselkedjetek úgy, új, ahogy egy újságírónak viselkednie kell, ellenőrizzétek a hatalmat, hogyha bármi problémás ügyet véltek felfedezni a hatalom környékén, legyen az bármilyen hatalom, akkor azzal foglalkozzatok. És ez nem egy ideológia, ez maga a szakma alapja. Tehát mi nem ilyen oldali vagy olyan oldaliak vagyunk, mi újságírók vagyunk. És nevezzük azt nagy hogy az édesapád e tekintetben tudomásul veszi azt, amit ezek szerint tudomásul vesz? Igen, nevezzük nagyvonalusságnak, vagy ne, nevezzük normális attitűdnek, ami már egyébként Magyarországon nagy dolog, vagy, vagy nagyvonalúságnak számít azt ha valaki normális, hogy nem az éppen aktuális hangulata, érzései határozzák meg az intézmény sorság. Tehát nem az van hogy akkor ő most bemegy és kirúgja az összes ellenzéciát. Én nem is erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy neki van egy véleménye a világról, és megnézi az által a tulajdon a televíziót, és ez egy másik világot sugároz. Ez azért az ember azt feltételezné, hogy okoz némi zűrt az zavarban. Én azt gondolom, hogy nem akkor áll a mint ami, ami esetleg látszik. Hát ezt és nem tudom megítélni, mert... Hogy, ezt úgy, úgy, úgy értem, hogy, hogy ő is egy realista ember. És azokat a problémákat, amiket mi feszegetünk, azt, azt ő is látja. Írásában, amelyet ezek szerint részint ismersz, elsősorban érzéseire és benyomásaira ö, hagyatkozik, miközben a televíziója tényekkel dolgozik. A kettő közötti ellentmondást könnyű feloldani? Ugye most visszatok utalni arra, amit mondtam, tehát én nyilván nem olvastam ö, ö, ezt az írást. Azt tudom mondani, hogy ö, én a személyes tapasztalataimból azt tudom neked most mondani, meg a hallgatóknak, hogy azokkal a problémákkal, amiket mi feszegetünk a tévében, azokkal is tisztában van. Ebben az adott kérdésben ő ezt gondolja, de ez nem azt jelenti, hogy ő elvakult szerelembe lenne bármilyen hatalom irán, tehát erről szó nincsen hajlamos a közvélemény, kisarkítani, embereket stigmatizálni, hogy ilyen párti, olyan párti ideált, a modellt, Itt nem erről van szó. Ő ebben a témában ezt gondolja. Ez egy téma. Arra pedig nem gondolt, hogy az által a tulajdonalt áttelevízióban kérdésekre vagy attól függetlenül ezt elmondja, hiszen egyébként elmondja ezt a vasárnap délelőtti vidám vasárnapban. Ő abszolút... Semmilyen kifogást az ATV-vel szemben sosem emelt. Ilyen szabadságot kívánok minden munkásnak, mint ami, ami az ATV-ben van. Őt is megilleti a véleményi tehát szabadsága, ahogy mindenki mást. A legfontosabb a tolerancia. Az ő részéről ez az ATV felé maximálisan megvan. Nekünk tolerálunk kell minden véleményt a tulajdonos részéről, akár egyetértünk vele, akár nem, és addig ezen nincs probléma, még mi ugyanígy tudunk működni, és én nem látok okot arra, hogy aggódjunk. És te vagy annyira praktikus, hogy amikor hallgatod édesapádat vasárnapokként, akkor fel tudod dolgozni magadban azt a különbséget, amit az általad vezérelt televízió és az ott elhangzottak okoznak? Én pontosan tudom, hogy mi az én feladatom. Tehát én én nem tudom, engem nem lehet kizökkenteni erről a pályáról. Tehát nagyon el elkötelezett vagyok amellett az ügy mellett, amit végzünk, és, és erről senki nem fog tudni engem kizökkenteni. Ez egy folyamat eredménye. Ez egy, ez egy szilárd álláspont. Ez még. De... Ez, ez egy kiforrott álláspont. Nyilván nem vagyok még egy idős ember, de azért már van egy letisztult nem. És, és, és, és nyilván ez az ember ragaszkodik, én jogot végeztem, jogász vagyok, ezért számomra a jogi kérdések nagyon fontosok, fontosak, tehát ezt nem lehet belőlem már kiölni, és a kollégáimnak is van egy szakmai meggyőződésük, ezért az ATV nagyon egységes intézmény. Köszönöm szépen. A kérdéseim is innentől kezdve már inkább a, a magát az írást illeti, és akkor majd arra kérlek téged, miután a telefonszámom a rendelkezésedre áll, ha segítenél abban, hogy, abban, hogy milyen úton, módon tudnék eljutni hozzá, mert édesapáthoz függet hogy aztán később rendelkezésre áll-e vagy sem, azt megköszönném. Jó, így lesz. Okay. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Szia. Német es szilárdot, illetve német szilárdót hallották az ATV vezérigazgatóját. 8 óra 31 perc van, bármilyen témában állok rendelkezésükre. Zenei szerkezt. 0614890999, valamint 063 16. és mint a mesében vonz a remény, Minden lépés választ ígény, Poros út forgat a fél, Néhány betű, néhány hang, Úgy jut éneklő lassú harang, Körben az ég, Jetsz bárhova, nem lesz. Semmit nem fogok mondani az égelyet a világon. Tehát én ebből a két interjúval, az első fél órával a mai penzumomat, egyáltalán van olyan, hogy penzum letudtam. El fogom mondani, hogy ma 2018. szeptember 25-e ked van, el fogom mondani, hogy 2 percre múlott fél kilenc. Elmondom azt, hogy 06149 099, elmondom azt, hogy 063676. Egy ez a két elérhetőségem. Ezt követően, hogyha önök megtalálnak, akkor beszélgetek önökkel, ha pedig nem, akkor 9 óráig csetamás és az LGT felváltva vagy egymást magukat követően elzenélgetnek, és aztán elköszönök önöktől. Az, hogy mi lesz, az önökön múlik. Ha megrújttam, és sem léptél könnyen. Legyél régész, mire ás, egyre régebbi otthon találsz. Újabb réteg, újabb kép, valaki előtted sem. Jó reggelt. Jó reggelt. Először is gratulálok, aztán mert két olyan beszélgetés volt megint, mint közszolgálatilag teljesen rendben, ahonnan a riporter kérdezte, de nem áll igazából, nem foglal a véleményt. De én egy kicsit ennél jobban zavarba vagyok, mint egy olyan ember, aki egy gyülekezetében tért meg még nagyon régen, és pont amiatt a szükség miatt, amit Német Szilábit itt vázolt, én nem járok a gyülekezetbe. Nekem az már egy kicsit színes. Jó régen nem járok, hanem, valaki azt gondolja, most mostani résém miatt ilyen van nem járok, de azt gondolom, hogy hogy na. Köszönöm, hogy hívta. Szívbevésed örök rejtvény Tütökmedá kedvesem 0614890 valamint 06 egy figyelek, ha van mire. is a papu de ha nem jött rá, váradsz a sír, tegnap tudtad, te már a új kell, mert a hobbeste épp a dróra ült fel, Magyarország, Magyarország. ország, magyar Csak egy rejtvény, és kell egy élet, hogy a mede és Miért várok, miért félek, nem tudom. Miért már ennyi ennyit a válaszom. Magyarország, Magyarország. Jó reggert. Jó reggelt, Fiala úr. Csak az a kérdésem, mert tegnap csak részletekbe tudtam hallgatni, holnapi köveslomó interjú után a nem, Bolgár György is meg lesz hallva? Nem mondtam azt, hogy holnap lesz köveslomó interjú, én ilyet soha nem mondtam. Viszont alasdok. Néhány betű, néhány hang, úgyhogy életről lassú harra. Körben nőtte az életemet, néhetsz bárhol nélkül nem lehet Magyarország. Magyarország Magyarország Magyarország Magyarország Magyarország Magyarország valamint Magyarország 0636771161 Két tucat percig itt maradok Tovább maradok, ha vannak telefonok, ha nem akkor ez a két tucat perc. Fűz még ehhez a székhez. 01489, valamit 0367. Vitke zöld ruhában voltál, amikor velem kezet fogtál. Nagy társasággal érkeztél közénk. Abba a füstös nagy szobába, egyesek ülve, mások állva, Nagy lárma volt, s bemutatkozott mindenki ott mindenkinek. Rövidke zöld ruhában voltál, amikor velem kezet fogtál, és úgy mutatkoztál be, hogy túlt Marian. Valami rögtön rém lett, rém lett, hogy valahol láttalak már téged, és amellett, hogy tetszettél nagyon, bevágott, hogy itt még valami van. egy szóval, 1 valamint óra amit 38 perc Néztünk egymástól, távol volt a székünk, rám ezt a lányt én ruhátlan ismerem, És akkor ferrém lett egy este, amikor Sós Lajosnál egyszer három fiú, Nevettünk nagyot bizonyos pornó Egy lányt külön dicsértünk, föltűnök között ki megdicsértük ez aztán igen, és megint rád néztem, te pedig ott a széken, abban az öldruhában intettél. Igen, előre dőltem ott a széken, és hozzád átszóltam, hogy tényleg, te eltaláltad, hogy mit gondolok? S te ott a társaság zajában, abban a csöpki zöld ruhában, Bevettél nagyot, Azt mondva, hogy ezt kitalálni nem volt nagy dolog. És azon túl úgy ültünk ott ketten, Az asztal két végénél szemben, mint akiknek édes titka van, Hogy abban a lármás társaságban, Egy órát egy kis cinkosságban, Lehettem veled, oly esett, Köszönöm néked, Marian! Köszönöm néked, Marian! Én úgy emlékszem, hogy nem emlékszem, hogy ki volt az elnök azon a nem mikor törs csak úgy eljátsz. Nem túl magmas gondolat, de azért végigasztal, végigasztalom. Az a háló majdnem szétszakad, de néhány nótad fennakad, és ez végigasztal, végigasztalom. Úgy emlékszem, hogy nem emlékszem, hogy ki volt a miniszterekben. A Beatles Csak annyit szót Silassz jól És én úgy emlékszem Hogy nem emlékszem hogy Ki volt a cenzor Azon a télen, Mikor azt énekelt Szórakozni, magam jól érezni, valamit tágasnak magamát engedni, ahó. Ha Mennék a világnak, akármit csinálnak, abban majd részt venni, magamát engedni, ahó. Ha 061489099 és 03677 Egy. Ez a két telefonszám, amelyen el lehet engem élni, mert ha fölhívják, ha nem, akkor 16 Ahogy perc múlva könnyes szemmel búcsú veszek önöktől. Erezzem ennek a tágasnak magamát engedjem ha. -hó. Ha -hó. fogadj be, fogadj be. világom, fogadj be. Akármilyen is vagy, részemről szerencse. Hahu. Ha-ho! nem vissza, vissza, anyád, de neked be vagyunk, te neked be vagyunk, zárni. egy ahol szopan, egy úgy fogsz élni, úgy fogsz mi. ha A világ olyan, mint lennie kell neki, úgy tágos, ahogyan önmagát engedi. Ha-ho! A jövő, én vagyok a jövő, az enyém, ki is más az életet, mint én. ha Hahó! ha -hú. Szétgúrjuk a szétkúrjuk anyagot, belinyomjuk ez az, ez az élet, az élet. Leesz, lesz, le, ez, le ez ez az a szépen, ha, -hú. ha -hú. Szórakozni mennék, csak is szórakozni. Ennek az életnek tágasnak kell lenni, ha-hú! Ha Neki a világnak akármit csinálnak, Abban most részt venni, magamát engedni, ha haó Ha-hú! Krokod, volna, Krokod a dereguk dereg. És Dikmonkő bőnéből szemünket a fény, ha -hú. A világ olyan, mint lennie kell neki Úgy tágas, ahogyan önmagát engedi Ha-ho oh. Megyek a világnak Akármit csinálnak Abban kell részt venni Magamát engedni Ha-ho oh. Fogadj be világom Ahogy vagy csinálom Fogadj be, fogadj be Részemről szerencse Ha-ho oh fogadj be világom, ahogy vagy csinálom, fogadj be, fogadj be részemről szerencse, ha-hu. Ha-hu. 0614890 valamint 0636771161 még 14,5 percen át. Vagy tovább, a telefonálnak. Be egyhe nem értem, hogy abban mi is a gond Hogy semmi más nem értünk meg a fele barátunkból Mint a változásokat, melyeket ő váltott ki, mit bennünk és mond. Látom, ahogy kitárod a karod Közévúlyok vagyok, aki vagyok Mert semmi más nem értünk meg a fele barátunkból Mint a változásokat, melyeket ő váltott ki, mit bennünk és mond.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 11 perc múlva lesz 9 óra 061 4890 999 valamint 06 36771161 ezen a két telefonszámon vagyok elérhető 9-ig illetőleg hogyha hívnak, akkor tovább is önökön múlik mint a változásokat, melyeket őváltott ki mi bennünk és pont Vagyok, mi a kő? Mi az a csomag? Azt mondja Moszkva. Én mondom, mi? Ennem un egy cd mondja. Oh, mi a manó Moszkva? Oh, cd? Valaki már megint valamit akar. Nem én, de én. a viszlát. Ó, oh, a postás elhúz barra, én meg nézünk a csomag a a muszkvában csomagok, na lássuk, a feladó teljesen ismeretnek, különben is, inkább de kábé kéne, neked nem nagyon érdekel ez a csomag engem, de ha már itt van, na hol a szemüve kell, hogy nézzem, na csak kinyitom, kinyitom a csomagot, a hadd látom, és majdnem elállom, itt a kezemben egy kicsi darab életem vadonásúly általam ismeretlen Lokomotiv GTCD, Lokomotiv GT, fóris, Szagolom, harapom Ütögettem, nézem Nem értem, nem értem S ahogy látom, a petűk felére Már rég nem is emlékszem És közben jár az ögya Egyszerű a matek Ebben sajnos nem lesz egy kope Se rubel, se más Pedig rá van írva egy kis A francba Megjött most a csomag Ma egész nap 2018. szeptember 25-e de soha többet nem lesz 8 óra 52 perc és 19 másodperc. Ez a kéfey a civil rádió valamennyi hullámhosszán belétve a 98.00-t. Ma a 2018. szeptember 25-e van, tehát és ked. Hetes és fél perc múlva lesz reggel 9 óra volt egy bevezető szöveg, volt egy Elsimon Lászlóval készült interjú, vagy volt egy német szilárdal készült interjú, az elmúlt fél órában pedig bármilyen hallgatói reflexióval foglalkoztam volna, vagy bármivel, amely a műsorba beérkezik, mint csomag. Ahhoz a 06148909999 valamint a 063677116-os 1-es számot hat egyes számot kellett volna hívni. Miután azonban az elmúlt 20 percben túlságosan nagy aktivitást nem mutattak, és én azt mondtam, hogy akkor 9 óráig maradok, ahhoz, hogy változtassak a véleményemen, ahhoz a következő 6 és fél percben hívások özönével kéne elárasztani, tapasztalni fogják, hogy ez így van-e vagy sem. 0614890999 Valamit 06 36 egy egy hat egy mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Azt mondják, nem vagy egyedül, ilyen ez a túlvilág. világ. Na mondom jó, de hát kalóz a CD-t, le kell vágyni cd, ég, CD Hát hol a törvék? Miért vagy? Miért? Hol a rendők? nagykövet? akkor én most itt tegyek. Azt mondja, sajnos sem, nem. Jó reggelt! Halló, jó reggelt, Annyit szeretnék kérdezni, hogy a Donát László lesz majd, vagy? Nem tervezem. Jöjjön. Sajnálom. Nagyon. Annyit el kell mondanom, hogy az a terhelés, amelyet én szeptember és április között különböző közszereplőkre és nem közszereplőkre mértem, az a részükről is egy olyan rendelkezésre állás volt, amelyben nem feltétlenül akarnának ilyen rendszerességgel rendelkezésre állni. Ami nem azt jelenti, hogy időről időre az ember ne fordulna hozzájuk. 0614890999 valamit 0630 677161 5 perc múlva lesz 9 óra. Elnézés, jó reggelt! Elnézést, jó reggelt, jó álma. Érdekes esetleg a lázáról későbbiekben várható lesz. -e. Találkoztam vele, három feltételhez Fűzte az itteni jelenlétét Ha az a három feltétel beáll, akkor lesz Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen jön. Nem vagyok Vidám se Azt az Én kedvemmel Tudja A jó Isten Csak az Isten tudja azt, hogy én mit érzek Éneklek magyarul Itt valami szépen Szépecské néneklek Pengetek, pengetek Míg mennek az égen Változó felege változó fellege, menjetek, menjetek, úgy választottam én, nem megyek veletek. Én már itt ennülök, pengetve, pengetve, a Úron matatva Kedvemet érezve Őt Végezném én végül Jaj, de itt akarok A földön akarok Én csak szívesebben 061489, 0999, valamint 0630 677 1161, amelyben nem telefonálnak, úgy a zárószám következik. 9 óra van utoljára mondom el a két elérhetőségemet 9 óra 3 perc koros pontosan 12. Veszem a nemlétező kalapom, nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk a műsor elkészítésében, a istenen, a civil Rádion és csorbalászlón kívül sok mindenki volt még segítségemre, akiket nem tudok felsorolni, nem feltétle ebben a sorrendben. Döröpontfialajanos kukac, gmail.com 061489 0999 valamint 0630 6771161. Figyelek a valamire! Kívánok ezt percben tenni. Igen. Köszönöm szépen, viszont Ha tovább. Csak Gavra Gábor hívott vissza. Már a fülében vagyunk. CIVI RÁDIÓ